Quem fabrica um peixe, fabrica duas ondas. Uma que rebenta floralmente branca à direita, outra à esquerda, só com ar lá dentro. E o ouro íngreme, puxando o começo da noite e o fim do enorme dia onde todos morreremos, como filhos escorraçados, ou disso a que chamam demónio da analogia. Quem fabrica um poema curto morrerá muito mais tarde, Só depois de estar maduro Quem baixa a mão para quebrar um selo Há de baixá-la para quebrar os outros E há de fechar os olhos E de tanto ter visto Não poderá nunca mais abri-los E como pão E bebo água De olhos fechados Como se fosse para sempre E assim Adeus a quem vê Que eu morro inteiro para dentro E vejo tudo só de entendê-lo.